Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Робчук. Розділ сороковий. Знову Шарія. Ми злетіли з вежі Гендрікса за годину після настання темряви і полинили у всієну транспортом ніч. Ортека пригнала той самий Локмід, яким я прибув до санта гауса але оглянувши тім'яно освітлене черево корабля, я згадав атаку командування посланців на Зігічі. Сцена була та сама. Девідсон із блакитним відсвітло екрану обличчям грав роль офіцера-зв'язківця. Ортека була санітаркою і витягала підшкірники та зарядний набір з герметичної сумки. Попереду в люці, що вів до кабіни пілота, стояв зі стурбованим виглядом баутіста, тим часом як ще один ірокез, якого я не знав, керував машиною. На моєму обличчі певно щось відобрасилося. Бортега раптом нахилилася вперед, щоб його оглянути. Якась проблема? Я похитав головою просто легка ностальгія. Що ж, я просто сподіваюся, що ти нічого не наплутав з дозами. Вона вперлася в корпус. Перший підшкірник у її руці скидався на пелюстку, відірвану від якоїсь перелив часто зеленої рослини. Я широко всміхнувся Ортезі і повернув голову вбік, підставляючи яремну вену. Тут 14 відсотків. Сказала вона й наліпила про холодну зелену пелюстку мені на шию. Я відчув, як вона легенько причепилася до мене, наче м'який наждачний папір, а тоді, промайнувши повз ключицю, мені у груди заглибився довгий холодний палець. Нормально. Та так блі не треба. Знаєш, за скільки цей товар ішов би на вулиці? Очім, корисна робота в охороні порядку. Бавтісто розвернувся. Не смішно, ковачу. Не чіпай, городе, ліниво промовила Ортека. За таких обставин людина має право на невдалий шарт. Це просто нерви. Я підніс палець до скруні, підтверджуючи її слова. Ортега обережно взяла підшкірник і відступила. До наступного три хвилини, сказала вона. Правильно? Я мляво кивнув і відкрив розум дії старого з косою. Попервах, це було незручно. Коли температура мого тіла почала падати, повітря у транспорті стало гарячим і гнітючим. Воно волого опускалося мені в легені і залягало там, тож кожен вдих і видих перетворювався на зусилля. Перед очима все розпливлось, а в роті неприємно пересохло. Захитався баланс рідин у моєму організмі. Рух, навіть зовсім незначний, почав здаватися важкою працею. Навіть думати стало тяжко. А тоді вступили в дію стимулятори самоконтролю, і туман в голові за кілька секунд перетворився на нестерпний відблиск сонця на лежі ножа. Рідке тепло повітря – Відступило, коли нервові управителі перелаштували мій організм на пристосування до зміни температури тіла. Вдихи перетворилися на млосне задоволення, наче я пив гарячий ром холодної ночі. Кабіна транспорту та люди в ній раптом стали подібні на зашифровану головоломку, яку я розв'яжу, якщо тільки зможу. Я відчув, як по моєму обличчю розпливається дурновата усмішка. О, Крістін, це добра штука. Це краще, ніж на шарі. Рада, що тобі подобається. Ортега позирнула на наручний годинник. Ще дві хвилини. Ти готовий? Готовий. Я стиснув губи і дмухнув. До всього. Геть до всього. Ортега відхилила голову назад до Балтісти, якому, напевно, було видно контрольно-вимірювальні прилади в пілотській кабіні. Роде, скільки в нас часу? Прибудемо менш ніж за сорок хвилин. Мабуть, давай йому костюм. Поки Балтіста вовтузився з шафкою вгорі, Ортега порилася в кишені, я витягнула шприц із неприємною на вигляд голкою. «Надягниться», – сказала вона. «Маленька підстраховка від відділу органічних ушкоджень». «Голка?» – я захитав головою, з як мені здавалося механічною точністю. «Ні, ти не струмлятимеш в мене цю хріновану». «Це індикаторна нитка», – терпляче пояснила вона. «І без неї ти з цього корабля не вийдеш». Я поглянув на полиск голки, а мій тим часом нарізав факти, наче овочі для миски з раменом. У тактичній піхоті агентів у таємних операціях відстежували за допомогою підшкірної нитки. В разі, якщо щось йшло не так, вона подавала чіткий сигнал, що наших треба витягати. В разі, якщо все йшло за планом, менш ніж за дві доби молекули нитки розпадалися на органічні залишки. Я позирнув на Девідсона. Яка дистанція? 100 кілометрів. Молодий ірокез у світлі свого екрана раптом почав здаватися дуже компетентним. Сигнал запускається лише пошуком. Він не випромінюється, якщо ми вас не викликаємо. Це цілком безпечно. Я знизав плечіма. Гаразд, куди ти хочеш її ввести? Ортега підвелася, тримаючи в руках голку. У м'язи шиї. Гарненько та близько до твоєї пам'яті на той випадок, якщо тобі відрубають голову. Чарівну. Я зіп'явся на ноги і повернувся спиною, щоб Ортега ввела голку. У каналах м'язів біля основи мого черепа спалахнув біль і одразу щух. Ортега поплескала мене по плечу з тобою все. Він є на екрані. Девідсон натиснув на пару кнопок і задоволено кивнув. Переді мною баутіста кивнув на сидіння комплект, грав тримача. Ортега позирнула на свій годинник і потягнулася по ще один підшкірник. 37%, сказала вона. Готові до великого морозу. Це скидалося на занурення в діаманти. Коли ми дісталися голови у хмарах, наркотик уже позбавив мене більшості емоційних реакцій і все не було різких і блискучих обрисів сирих даних. Якість матеріалізувалася, перетворилася на плівку розуміння, яка вкривала все, що я бачив і чув навколо. Стелс з костюмів грав тримач, здавалися самурайською бронею, а витягнувши з кобури станер, аби перевірити його налаштування, я відчув схований у ньому заряд як щось матеріальне. Це була єдина милосердна фраза у синтаксисі зброї, якою я оперізався. Решта були реченнями, що недвозначно свідчили про смерть. Осколковий пістолет, заряджений павучою отрутою, тулився до моїх нижніх ребер навпроти станера. Я розширив Зі відстані п'яти метрів він мав здолати цілу кімнату супротивників одним пострілом без віддачі та в цілковитій тиші. Сара Сохіловська передає привіт. У кишенці на моєму лівому стегні була закріплена дозаторна обойма з термітними мікрогранатами, кожна з яких була не більша і не тоща за дискету для даних. У пам'ять про ефігенію дім. У мене на передпліччі, наче останнє слово, ховався в нейропружиних піхвах під стел з костюмом, ніж Тебіт. Я згадав про холод, який наповнював мене за стінами закритого простору Джері, однак не відчув його у кришталевих глибинах старого скосою. Час виконувати завдання. Видно ціль, гукнув пілот. Не хочете підійти поглянути на цю крихітку? Я позирнув на Ортегу, вона знизала плечима, і ми обоє пішли вперед. Ортега сіла біля ірокеза і натягнула на себе гарнітуру другого пілота. Я задовольнився тим, що став біля Баутісте в експлуатаційному люці. Звідти вид був нічим не гірший. Більша частина пілотської кабіни Локміта складалася з прозорого сплаву, зі спроектованими на нього контрольно-вимірювальними приладами і відкривала пілотові необмежений вид на навколишній повітряний простір. Я згадав, як почувався в ній на шарі. наче летів над хмарами на злегка вигнутій таці. Сталивому язичку чи килимі літаку. Це відчуття тоді було запаморочливим і водночас божественним. Я позирнув на профіль Рокеза і замислився, чи він так само далекий від цього відчуття, як я під впливом старого скосою. Хмар того вечора не було. Голова у хмарах висіла ліворуч, не наче гірське село вдалині. Скупчення крихітних блакитних вогників, які ніжно співали про повернення додому та тепло, на чорному крижаному обширі. Здавалося, ніби Кавахара вирішила відкрити будинок розпусти на краю світу. Коли ми розвернулися до вогників, кабіна пілота наповнилася безліччю електронних звуків, а спроєктовані контрольно-вимірювальні прилади ненадовго пригасли. «Ось ми захопили ціль», – різко промовила Ортега. «Поїхали. Мені треба пролетіти під її червом. Хай вони добре придивляться». Ірокес не сказав нічого. але ніс транспорту нахилився. Ортега потягнулася до приладової панелі, спроєктованої на прозору поверхню вгорі, і торкнулася якоїсь кнопки. В кабіну ввірвався суворий чоловічий голос. Ще ви перебуваєте в обмеженому повітряному просторі. Ми маємо право знищувати літальні апарати, що вторгаються, негайно назвіться. Це управління поліції Байсіті. лаконічно відповіла Ортега. Ви зерніть з вікна і побачите відповідні смуги. Ми тут в офіційних справах поліції, друже. Тож, якщо ти, бодай, смикнеш пусковим механізмом у цей бік, я підірву тебе просто в небі. Запала шипляча тиша. Ортега озирнулася на мене і усміхнулася на весь рот. Попереду розросталася, як ціль у ракетному прицілі, голова у хмарах, а тоді вона різко піднялася, опинившись у нас над головами. Пілот підвів нас під її масивний корпус і різко розвернувся. Я побачив схожі на згледенілі фрукти вогні, що скупчилися на помостах, і нижніх крилах посадкових майданчиків. Обабіч вигиналося вгору роздуте черево судна, а тоді ми опинилися за ним. «Повідомте характер ваших справ», – злісно огризнувся голос. Ортега визирнула з боку спілотської кабіни, неначе шукаючи мовця на надбудові доріжабля. «Синку, я вже сказала тобі, який характер мають наші справи. А тепер давай мені посадковий майданчик», – кришаним голосом промовила Ортега. «Знову тиша». Ми обігнули дирижабель на вістані п'яти кілометрів. Я почав натягати рукавички стел з костюма. «Лейтенанти Ортега!» Цього разу голос належав Кавахарі, але у глибинах Бетто та Натино навіть ненависть здавалася відстороненою, і мені, щоб її відчути, довелося нагадати собі про неї. Передусім, я оцінював швидкість, із якою Ортегу ідентифікували за голосом. «Це трохи неочікувано. У вас є якийсь ордер? Наші ліцензії здається в порядку». Ортега звела брову, дивлячись на мене. Ідентифікація за голосом вразила і її. Вона прокашлялася. Проблема не в ліцензіях. Ми шукаємо втікача. Якщо ви почнете вимагати ордерів, мені, можливо, доведеться вирішити, що у вас нечисте сумління. Не погрожуйте мені, лейтенантко, холодно відповіла Кавахара. Ви хоч знаєте, з ким розмовляєте? Як я розумію з Рейлін Кавахарою? Запала мертвотна тиша, і Ортега переможно вдарила рукою по стелі, і повернулася до мене широкою усмішкою. Її шпилька досягла цілі. Я відчув, як кутики мого рота піднялися. Я ледь відчутно звеселився. «Можливо, вам краще назвати мені ім'я цього втікача, лейтенантко?» Кавахарен став спокійним, як обличчя порожнього синтетичного чохла. «Його звати таке Шиковач», – промовила Ортега, ще раз усміхнувшись мені на весь рот. «Але він наразі зачохлений у тіло колишнього поліціянта». Я б хотіла поставити вам кілька запитань щодо ваших стосунків із цією людиною. Ще одна тривала пауза, і я зрозумів, що приманка спрацює. Я створював її численні шари ретельно, як найвитонченіший обман посланця. Кавахара майже точно знала про стосунки Ортеги та Райкера, і, напевно, могла здогадатися про зв'язок Ортеги з новим мешканцем чохла її коханого. Вона повірить у збентеження Ортеги через моє зникнення. Вона повірить, що Ортега без дозволу наближається до голови у хмарах. Зважаючи на те, що Кавахара та Міріам Банкрофт теоретично спілкуються, вона вважатиме, що знає, де я є, і не сумніватиметься, що має перевагу перед Ортегою. Але ще важливішим було те, що вона захоче знати, звідки поліціянтам Бейсіті відома, що вона перебуває на борту голови у хмарах. А поза як їм цілком, м'ємовірно, вдалося чи то напряму, чи то опосередковано дізнатися про це від Такашиковича. Їй захочеться знати, звідки це знав він. Їй захочеться знати, як багато він знає і як багато розповів поліції. Їй захочеться поговорити з Ортегою. Я закріпив наручні застібки стел з костюмом і зачекав. Ми завершили третє коло довкруж голови у хмарах. «Давайте вже заходьте на борт», – нарешті сказала Кавахара. біля посадкового маяка правого борту. Заходьте за ним усередину, а тоді вам дадуть код». Лукмін був оснащений задньою вихідною трубою меншою цивільну версію пускоскидальної установки, що у військових моделях призначалася для розумних бомб або дроністеження. Доступ до труби здійснювали через підлогу головної каюти, і я, покрутившись, заліз у неї разом із стелскостюмом, грав тримачем і різноманітним озброєнням. Ми відрепетирували це три чи чотири рази на землі, але тепер, коли транспорт наближався до голови у хмарах, цей процес раптом почав видаватися довгим і складним. Врешті-решті остаточно пропхав середину, грав тримач, і Ортега стукнула по шулому костюма, а тоді різко опустила люк і поховала мене у темряві. Три секунди потому труба розкрилася і виплюнула мене задом наперед у нічне небо. Я відчув радість, яка неясно згадувалася мені, і яку цей чехол не міг пригадати на клітинному рівні. Із тісноти труби та шумної вібрації моторів транспорту мене раптом викинуло в абсолютний простір і тишу. Поки я падав, Крізь пінопластову підкладку в шоломі костюма не відчувався навіть рух повітря. Грав тримач спрацював, щойно я звільнився з труби і загальмував падіння раніше, ніж воно розпочалося по-справжньому. Я відчув, як мене несе вгору його поле, що рухалося, наче м'ячик, який підскакує на стовпі води з фонтана. Кружляючи, я дивився, як на тлі масивної голови у хмарах зіщулюються навігаційні вогні транспорта. Дирижабель висів наді мною та переді мною. Загрозливою грозовою хмарою. З вигнутого корпусу та надбудови з помостами внизу мені мерехтіли вогники. За звичайних обставин це викликало б у мене моторошне відчуття, ніби я перетворився на нерухому міщинь. Але бета-танатин заспокоїв усі емоції чистим потоком деталей даних. У стел з костюмі я був чорний, як небо довкола, і практично невидимий для радарів. Графпуле, яке я створював, теоретично могло і відображатися на якомусь сканері, але серед величезних деформацій, створюваних стабілізаторами дирижабля, мене треба було шукати і шукати досить наполегливо. Усе це я знав з абсолютною впевненістю, що не залишало місця для сумнівів, страхів чи інших емоційних перешкод. Я був під дією старого скосою. Я перевів імпелери на обережний рух уперед і підплив до величезної вигнутої стіни корпусу. Всередині шолома пробудилися на поверхні лицевого щитка графічні моделі, і я побачив окреслені червоним точки входження, що їх знайшла для мене Арін Еліот. Серед них виділялося незакрите дуло виведеної з експлуатації пробної турелі, що пульсувало біля напису дрібними зеленими літерами перспектива 1. Я не невпинно летів у гору, назустріч йому. Дуло турелі було завширшки близько метра і трохи пошкоджене по краях де було відтято систему відбору проб з атмосфери. Я викинув ноги поперед себе, у гравітаційному полі це було неабияким досягненням, і звісився з краю люка, а тоді зосередився на тому, щоб пролізти всередину до пояса. Відтак я перекрутився, виставивши голову вперед, аби звільнити грав-тримач, і зумів прослизнути крізь проміжок і опуститися на дно турелі, а тоді вимкнув грав-тримач. У середині ледве вистачало місця на те, щоб один технік, лежачи на спині, перевірив гніздо з обладнанням. У віддаленій частині турелі був старовинний атмосферний шлюз із колесом тиску, який обіцяли креслення, заради яких занурювалася Арін Еліот. Покрутившись туди-сюди, я врешті-решт обіруч взявся за колесо, усвідомлюючи, що й костюм і тримач чіпляються за вузький отвір люка і що всі зусилля, яких я досі докладав, майже повністю вичерпали основний запас моїх тілесних сил. Я глибоко вдихнув аби підживити свої коматозні м'язи, зачекав, коли моє сповільнене серце прокачає кисень по тілу і наліг на колесо. Воно, всупереч моїм очікуванням, повернулося досить легко, і люк атмосферного шлюзу випав назовні. За люком була простора темрява. Я трохи полежав нерухомо, набираючись м'язової сили. До коктейлю з двох ін'єкцій старого скосою треба було звикнути. На шарі ми не потребували концентрації вищої за 20%. Температури навколишнього середовища в Зігічі були досить високі, а давачі інфрачервоного випромінювання в танках-павуках були примітивні. Тут тіло з температурою рівної кімнатній температурі на шарі розбудило б усю сигналізацію на корпусі. Без обережного підживлення киснем моє тіло мало швидко вичерпати свої запаси енергії на клітинному рівні, а далі я б задихався на підлозі, як насаджений на остень пляшко спин. Я лежав нерухомо, глибоко і повільно дихаючи. Пару хвилин тому я знову крутнувся і відстебнув грав тримач, а тоді обережно прослизнув знову люк і наштовхнувся долонями на часто сталеву доріжку. Поволі висунув решту тіла з люка, почуваючись метеликом, що виходить із лялечки. Перевіривши темну доріжку в обох напрямках, я зіп'явся на ноги та зняв шолом і рукавички стел з костюма. Якщо плани Кіля, добуті Айренеліот, під час занурення на аероверв Тампи досі точні, то доріжка веде поміж величезних гелієвих камер до кормової каюти керування плавучістю судна, а там я зможу видертися технічною драбиною просто на головну палубу обслуговування. Згідно з тим, що ми виснували з допиту Міллера, кавахарені покої були розташовані на два рівні нижче з лівого боку. Їй належали два величезні вікна в корпусі. Пригадавши креслення, я витягнув осколковий пістолет і попрямував до корми. Менш ніж за 15 хвилин я дістався каюта керування, нікого не зустрівши по дорозі. Сама каюта керування, схоже, була автоматизована, і я запідозрив, що зараз практично ніхто не став би ходити під величезні навіси у верхній частині корпусу дирижабля. Я знайшов технічну драбину та обережно поліз із неї донизу, поки тепле сяйво, що лилося вгору і потрапляло мені на обличчя, не підказало, що я майже дістався палуби обслуговування. Я зупинився і прислухався, чи не почує якісь голоси. Напруживши до краю слух і всі чуття аж на хвилину, я подолав останні 4 метри донизу та зіскочив на підлогу добре освітленого, застеленого килимом проходу. Людей у ньому не було в жодному напрямку. Я звірився зі своїм внутрішнім годинником і сховав осколковий пістолет. До кінця завдання ще був час. Наразі Ортега з Кавахарію вже мають розмовляти. Я швидко розвернувся, оглядаючи декор, і здогадався, що палеба обслуговування зараз виконує не ту функцію, для якої призначалася колись. Прохід було розкішно оздоблено червоним і золотом. Раз на кілька метрів у ньому траплялись екзотичні рослини та лампи у вигляді тіл, що злягалися. Килим під ногами був глибокий. На ньому були виткані вкрай деталізовані зображення розкутих сексуальних утіх. Чоловіки, жінки та хтось середні між ними в різних варіантах обвивалися одне довкула одного вздовж коридору безперервною чередою затнутих отворів і розкинутих кінцівок. Стіни були обвішані такими самими відвертими голокадрами, що оживали охаючи та стогнучи, коли я проходив повз них. На одному з них я, здається, впізнав темноволосю жінку з малиновими губами, що була в рекламі з вуличного передавача. Жінку, що, можливо, притиснулася стегном до мого стегна в барі на іншому боці земної кулі. З допомогою дії бета та натину, все з цього вплинуло на мене не більш, ніж марсіянські техногліфи. Обабач коридору приблизно що 10 метрів розташовувалися оббиті плюшем подвійні двері. Щоб здогадатися, що ховається за дверима, не потрібна була багата уява. По суті, такі ж біокабінки, як у Джері, із кожних дверей, що миті цілком міг вийти якийсь клієнт. Я пришвидшив крок, шукаючи суміжного коридора, який, як я знав, ввів до сходів і ліфтів на інші рівні. Я вже майже дістався туди, аж раптом розчахнулися двері за п'ять метрів переді мною. Я завмер, поклавши руку на руків'я осколкового пістолета, притиснувши плечі до стіни та вп'явшись поглядом у двері. Загуділа нейрохімія. Переді мною з відчинених дверей, повільно, наче страждаючи на артрит, вийшла тварина з сірим хутром. Чи то вовчення підліток, чи то собака. Я відійшов від стіни, не прибираючи руки з осколкового пістолета та стежачи за твариною. Вона була трохи вища, ніж людині по коліну, і ходила на чотирьох, але з будовою її задніх лап було щось страшенно не так. Вони були якісь вивернуті. Вуха в неї були відведені назад, а з горла долинало тихе скавучання. Вона повернула голову до мене, і моя рука на мить міцніше взялася за осколковий пістолет. Але тварина лише глянула на мене, і німого страждання в її очах вистачило, щоби сказати мені, що я в безпеці. Тоді вона зболено пошкотильгала коридором до кімнати трохи далі з протилежного боку і зупинилася там, наблизивши видовжену голову до дверей, наче прислухалася. Я пішов за нею, відчуваючи, що втратив самоконтроль, наче в сні, і теж прихилив голову до поверхні дверей. Звукоізоляція там була добра, але вона не могла дорівнятися до нейрохімії Хумалоу, що працювала на повну потужність. Десь біля нижньої межі слуху, в моє вухо, жалючими комахами, проникли звуки. Глухе ритмічне гупання та ще щось, можливо, благальні крики людини, яку майже покинули сили. Вони припинилися майже одразу після того, як я на них зосередився. Пес біля мене тоді ж перестав скавучати і ліг на підлогу біля дверей. Коли я відійшов, він підняв на мене очі, в яких читався біль і докір. В цих очах я бачив відображення всіх жертв, що дивилися на мене за останні три десятиліття мого життя не вісні. Тоді тварина відвернулась і мляво облизала підкошені задні ноги. Менш ніж за секунду, крізь холодну кірку бета та на тину щось прорвалося. Я повернувся до дверей, з яких вийшла тварина, витягнув по дорозі осколковий пістолет і кинувся за поріг, тримаючи зброю обіруч поперед себе. Кімната за дверима виявилася просторим приміщенням у пастельних тонах з сюдернацькими двовимірними картинами в рамах на стінах. Посередині стояло величезне ліжко, з чотирма стовпчиками та прозорим балдахіном. На краю ліжка сидів поважний на вигляд чолов'яга сорока лишком років, голий нижче пояса. Вище пояса він, схоже, був вбраний в офіційний вечірній одяг, який кепсько сполучався з робочими рукавицями з місної парусини, що їх він натягнув аж по лікті. Він був зігнутий і витирався між ногами вологою білою ганчіркою. Коли я пройшов у кімнату далі, він підняв погляд. Джеку, ти вже за. він уторопіло витріщився на пістолет у мене в руках. А тоді, коли його дуло опинилося менш ніж за півметра від його обличчя, в його голосі з'явилася різка нотка. Слухайте, я цієї програми не замовляв. Це коштом закладу. Байдуже промовив я і подивився. Як купка мономолекулярних осколків розриває йому обличчя. Його руки злетіли з місця в нього між ногами вгору, закриваючи рани, і він боком повалився на ліжко, вмираючи і вийдаючи здушені утробні стогони. Термін виконання завдання в кутку мого поля зору палав червоним, і я позадкував з кімнати. Травмована тварина за дверима навпроти не підняла погляду, коли я опинився поблизу. Я став на коліна і ніжно поклав руку на сплутане хутро. Голова тварини піднялася. Із її горла знову долинуло скавочання. Я поклав осколковий пістолет і напружив вільну руку. Нервові піхви випустили блискучий ніж тебіт. Опісля я з неспішним спокоєм, забезпеченим старим скосою, витер клинок хутро, повернув ніж у піхви і підібрав осколковий пістолет. Тоді тихцем перейшов до суміжного коридору. У глибині діамантового спокою від наркотика щось намагалося мене стривожити, але старий скосою не дозволяв мені цим перейматися. Як і було вказано на крадених кресленнях Еліот, перпендикулярний коридор вів до сходів, укритих килимом із зображенням такої самої оргії, як і на головному шляху. Я сторожко спустився цими сходами, навівши пістолет на відкритий простір попереду і розкинувши перед собою радарну сіткою чуття дотику. Ніде нічого не вирушилося. Кавахаро, напевно, задраїла всі люки на той випадок, якщо Ортега та її команда, перебуваючи на дирижаблі, побачив щось недоречне. Спустившись на два рівні, я зіскочив зі сходів і пішов плетовом коридорів, згадуючи креслення, поки не досяг впевненості в тому, що двері до покоїв Кавахари розташовуються за рогом. Прихилившись спиною до стіни, я підібрався до рогу і зачекав, затамувавши дихання. Чуття підказало, що біля дверей за рогом хтось є, можливо, хтось не один, і я відчув ледь помітний запах цигаркового диму. Я впав на коліна, перевірив усе довкола, а тоді припав обличчям до підлоги. Торкаючи щокою пишного килима, я висунув голову за ріг. Біля дверей стояли чоловік і жінка, одягнені у схожі зелені комбінезони. Жінка курила. Хоча в кожного з них у кобурі за поясом були станери, вони більше скидалися на техперсонал, аніж на охоронців. Я трохи розслабився і сів, аби ще трохи зачекати. На краю мого поля зору Пульсували, як надміру напружена вена, хвилини часу, витраченого на завдання. Я почув, як відчиняються двері аж за чверть хвилини. Працюючи на повну потужність, нейрохімія вловила шурхіт одягу працівників, коли ті відійшли, пропускаючи того, хто виходив. Я почув голоси. Голос Ортеги, беземоційний від удаваної офіційної байдужості. А тоді Кавахарен, змінений, як у Людроїда, Вларкін і Гріні. Від ненависті мене захищав бета натин. І моя реакція на цей голос була притлумленою і малопомітною, як спалах і тріск пострілів здалеку. Що не може допомогти більше, лейтенантко? Якщо те, що ви кажете про клініку В, є правдою, то його психічна рівновага, звісно, погіршилася відтоді, як він працював на мене. Я відчуваю певну відповідальність. Ну, тобто, я б ніколи не порекомендувала його Лоренцові Банкрофту, якби підозрювала, що це станеться. Як я вже казала, це припущення. Сказала Ортега дещо різкішим тоном. І я була би вдячна, якби ці відомості не розійшлися далі. Поки ми не знаємо, куди пішов Ковач і чому. Безумовно. Я безумовно розумію, яке страшливе це питання. Безумовно. Я безумовно розумію, яке страшливе це питання. Ви на борту голови у хмарах, лейтенантко. Ми славимося конфіденційністю. Так. Ортега дозволила собі нотку огиди в голосі. Я про це чула. Чого ж тоді можете не сумніватися, що про це не говоритимуть? А тепер, прошу мене вибачити, лейтенантко. Сержанте, я мала попрацювати над певними адміністративними питаннями. Тія та Макс проведуть вас назад на польотну палубу. Зачинилися двері і залунали тихі кроки, що наближалися до мене. Я різко напружився. Ортега та її супровід ішли в мій бік. Цього ніхто не очікував. На кресленнях головні посадкові майданчики були попереду кавахарної каюти, і я піднявся з заднього боку, зважаючи на це. Здавалося, немає жодних причин. Вести Ортегу та Баутісту до корми. Паніки не було. Натомість у мене в голові промайнув холодний аналог адреналінової реакції, залишивши по собі студенне зібрання достовірних фактів. Ортезі та Баутісті нічого не загрожує. Вони, напевно, прийшли тим шляхом, яким і йдуть, бо інакше це б якось прокоментували. Мені здавалося, що як вони проминуть коридор, у якому стою я, їхньому супроводу вистачить лише позирнути вбік, щоб не побачити. Ця зона була добре освітлена, а схованок у межах досяжності не було. З іншого боку, оскільки температура мого тіла була нижче кімнатної, мій пульс повільнився до краю, а дихав я так само повільно. Більше сублімінальних чинників, які змушують працювати чуття дотику в нормальної людини, зникли. Звісно, за умови, що супровідники були в нормальних чохлах. Якщо ж вони завернуть у цей коридор, щоб прийти сходами, якими я спустився, я притулюся до стіни. Перевів осколковий пістолет на мінімальне розсіяння і перестав дихати. Ортега, баутіста. Двоє доглядачів йшли ззаду. Вони були так близько, що я міг би витягнути руку і торкнутися волосся Ортеге. Ніхто не звернувся. Я дав їм одну хвилину, а тоді знову почав дихати. Далі перевірив коридор в обох напрямках, хутко зайшов за ріг і постукав у двері руків'ям осколкового пістолета. Не чекаючи на відповідь, зайшов усередину.